myne atlees het nou 1904 en ook op die internet oorlosie 0705 en jy's by die regte plek hoor moenie weghardloop nie, nie jy's by die regte by net radio SA net radio SA en ons webwerf is www.netradio www.netradioSA.co.za Op ons webwerf vind jy al die nodige informatie wat jy graag so wou weet, namelijk die name van die omroepers, die programme wat hulle uitsaai, tyde van uitsending en dan is daar ook ons archief. Daar kan jy bykie rondkrap na vorige uitsendings en soms so online luister as jy wil of dit aflaai en dan later op jou eie tijd daarna luister ons radio net radio SA saai wereldwijd uit is rechtig so enige iemand nou enige plek op aarde nou kan inskakel nou is net een probleem maar mens moet nou weet van die radio Jy moet die webadres hee, www.netradiosa.co.za en dan moet iemand nou nog gemotiveer ook wees. Mens kakel nie sommer net by radio in nie. Mens wil weet wat daar aangaan en as iemand dit nie aanbeveel nie, dan dink ek nie, ek gaan na enige reaksies van soe persoon weet nie. Want daar is letterlik duisende en duisende en duisende internet radio's boem behalwe al die ander lokale radiostasies wat in by elke omgeving is in die wereld, en dan nog die TV, internationale TV, ja so dit is een geweldige competitie, is iemand nie rechtig nou weet van, net radio SA nie, en nie weet van, die persoon wat nou vanavond hierdie tyd uitsaai nie, en gemotiveer is om dit te doen nie, dan is die, die, ska, die kaal so my baie skraal, hoor, rechtig baie skraal. So elke persoon wat ingeskakel het, is verskrikkelijk baie welkom. Kom, ek sê net vir jou, hoekom saai ek uit? Daar is net een rede, gaan oor die opdracht van Jezus, waar hy sê, gaan die hele wereld in, en gaan vertel die mense die goeie nieuws, van dit wat ek aan die kruis op Golgotha gedoen het, vir elke liewe mens op aarde. So elke liewe mens op aarde, wat Jezus anneem, nie verloor mag gaan heen, maar die eeuwige lewe kan hee. Wat een groot wonderlijke opdrag. het ons nie om uit te voer nie. Jezus die hoofd van die kerk opdrag, is dat ons aan alle mense moet gaan vertel dat Jezus red. Nou, ons wil het graag op hierdie manier doen. As dit vir jou iets beteken, sê dit vir iemand anders. Dit werk nie eindelik op ander manier nie. Dit maar precies hoe dit werk. As ek aan iets hou, dan sal ek dit propageer, sal ek vir mense daarvan vertel. Net soos ek op die oomlik kolostrum ontdek het, waarover ek later meer met jou sal praat, weet nie op by hierdie programme jou wandel nie, Maar toe ek het ontdek het het, ek besef, ek gaan dit eers beproef. En ek is nou al hier by my veertiende dag van beproeving, hoe ek dit beproef. En ek is so geimponeer daarmee, dat ek, elke mens dit wil verduidelik, hoe dit nou eindelijk wer. Die wonder van hierdie voeding wat God vir ons gegeet, hy het het self geskip. So sien, nou luister jy, omdat ek nou daar praat en omdat ek persoonlijk daar oor getuig. Dis maar hoe een mens ander mense oortuig, net om te kan luister. Jy kan daar nou nie verhoud om oortuig, dat dit wat daar gesê word, reg is nie. Maar om te gaan beproef, soos een restaurant wat jy voorstel, of wat ook al. So kom ons probeer, as dit vir ons iets beteken, Vertel vir iemand anders vir wie jy verskrikkelijk baie omgeef. Vertel vir so'n persoon, sê ek wil graag vir jou, omdat ek verskrikkelijk baie omgeef vir jou. Ek hee met jy saam deel aan dit wat vir my baie, baie kostbaar en na in die hart lee. Ek kop die tyd uit, omtrend elke dag so tussen 7 uur en 8 uur, om dan te gaan eet daar van die brood van die lewe. En amal wat jou ken, sal mos nou weet of dit waar is wat jy sê. Mensen ken mos mekaar, jou vriendenkring, weet of hulle jou kan vertrouw al die nie, en of jy goed sommen het lichtelik sê, en of jy uit die oortuiging van jou hart met iemand praat en dit is rechtig hoe dit werk in die koninkryk mag die Heere ons daarin help dat ons dit so sal doen nou omdat ons wereldwijd uitsaai en ek hoop jy rustig en jy kan ontspan en jy kan jou voete dalk so bykie optel en as iemand anders dalk nog jou voete vir jou bykie kan vryf en nog beter as iemand dit so kon masseer vir jou joh wat een grote voorrechtsoor dit nie gewees het nie. En as die klaas met die voet, is soms jou skouwers ook vir jou, en jou nek so bykie vir jou net masseer. En terwijl jy nou sit en luister, en ek praat oor ontspan, laat saak net bykie jou skouwers hier sal achterkom. Elke keer dat ek dit vir jou sê, sal jy dit recht om jou skouwers te laat saak. Want dit is die eerste plek waar spanning begin. En as jy jou skouwers soms net so bykie rol, Eerst bykie voor en toe, dan bykie achter toe. En dan is jy al klaar op pad om lekker te ontspan hier in die teenwoordigheid van god Godse woord hier bij ons program. Israel van die Bijbel. En ek is Dr. Tini Eilis wat uitsaai uit Irene, stad van Vrede, Pretoria, Suid-Afrika. Kom ek groot een paar talen. Al wat ek hier sê, elk een van die taal is eindelijk maar net hallo, min of meer, in die Russische taal sê ons drafutja, en ons kan ook sê priveet, as jy iemand nou goed ken, as jy mense liewe priveet, maar as jy formeel moet groot, drafutja, en in die Arabische taal, salam alikum, of, mens kan op ander manier ook sê mergaba, of jy kan sê alaan, was sala af, afhangende van die streek. En die Duitse taal, guten Abend, en Hebreë, Shalom, Grieks, Kalimera en Afrikaans, goeienaand. Engels, good evening. Nou, spreek ek die vertroue uit dat jy gegroet voel. Jy weet mos as jy by huis by iemand kom, hulle groet jou. Jy weet mos of hulle jou nou gegroet het of ignoreer en of hulle eindelik nie lis is dat jy wat inkom. <laughs> maar jy moet oor te onthou nou dat jy, dat jy gegroet is hoor, en dat jy welkom is en ek hoop jy sit, en jy kan lekker, lekker, rustig ontspan en saam mediteer, hier op ons stasie net radio is aan die program Israel van die Bijbel. Nou asso en nog een verwelkoming gaan ek vir Jim Reeves vraag om vir jou welkom te heet en dit nou meer op een geestelike vlak te doen en jou uit te nooi as het ware na die koninkryk toe. Luister bykie of jy ook denk dis waar jy na jou uit nooie.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 Kakel by net Radio SA, ek hoop amal kan weer duidelik hoor, as daar bieke technische probleme was, hoop ons dit is uitgesorteerd. Ek lees vir jou hier in Matthäus, waar Jezus sê, mens gooi ook nie nieuwe wijn in ou leersakke nie. Nou gee die rede, sê anders bars die sakke, en die wijn loop uit, en die sakke vergaan. Maar een mens gooi niewe wijn in niewe sakke en al twee bly dan behouwe. Dit wil sê die wijn en die wijn sak. En mense, dit gaan oor ons gemoed. Dit gaan oor een paradigma verskuiving. Dat een mens in staat sal wees om jou denken te laat vernieuwe. En dis nie so makklik nie, ne. Daar het ons nou al so een uh, Engelse spreekwoord ontwikkel van, you can't teach an old dog new tricks. Weet nie of daar Afrikaanse equivalent is, ne. As iemand weet, sê bykie vir my. Asseblief. Maar dit is nie waar, ne. Een mens kan. Anders so Jesus nie dit geset nie, en dan so Paulus ook nie vir ons gesê het, ons moet vernieuwe word in die gemoed nie, want hy moest nou nie vir ons sê om onmootelike goed te doen nie. So ja, al is jy jou oude dag, soos ek, dan kan ons nieuwe triks leer. daar kan een vernieuwing kom in die denken. Een nieuwe wijnzak van nieuwe wijn. Nou, wil ek graag vir jou sê, dis my eie persoonlijke siening. Na baie, baie, baie jare sy bestudering van die Bijbel, het ek een specifieke soort paradigma, wat vir my helder en duidelik geword het, soos een legkaart. Ek sien al die goed so ingepas in hier die groote raadsplan van God nou kom ek sê vir jou iets van Israel toe ek het gesê dit is my eie persoonlijke siening dit is die siening van Tini Eilers dit is nie iemand anders die siening nie miskien het iemand anders daar die siening ek het te vermoede dat die epische dichter Milton wat die twee eposse gedig het, namelijk Paradise Lost en Paradise Regained. Min of meer hier die selfde paradigma het, wat ek nie, dit is precies so nie, maar dit is min of meer in breedtrekken. As jy nie denk aan Paradise Lost en Paradise Regained, dan betekent dit ons nou dit wat Adam en Eva verloor, verloor het, namelijk die paradies, dit word weer herstel. So daar is hierdie twee baie belangrike figure binnen in die twee paradiesse dan, sê nou die oude paradies en die nieuwe en die ene wat herstel is. Daar was die eerste Adam en Paulus het hier die insig ontwikkel namelijk om te praat van die laaste Adam so al die goed wat in die eerste Adam verkeerd geloop het dit word in die laaste Adam weer herstel, hier is een brie buitenlijne van hier die paradigma en ek moet verherig sê, as ek nie hier die paradigma gehad het nie, dan sou ek buitenlijne baie, baie, baie, baie dinge in die bybel nooit verstaan het nie. En as hy ook, ook nie vandag so opgewondig gewees het oor die bruid van die Heere Jezus nie. Dit is so maar net nog een thema gewees het. Maar nou is dit my een wonderlijke werkelijkheid. Een absolute wonderlijke boonnatuurlijke, asomroovende, werkte kyk. So ek gaan net vandag kyk of ek hierdie twee prentjies vir jou kan superponeer. <laughs> ek het gaan kyk in die woordeboek, ken jy? ek ken die Engelse woord to superimpose, hy sê twee 2 prentjies op mykaar sit, en hy pas so by mykaar, en hy is nou nie dan het die mykaarspil nie, soos die prentjie van Abraham wat bezig is om vir Isaac te offer en dan superimposed, super, super gepoeneer is Jezus aan die kruis want dit is die selfde prentjie en is net oud testament en en is nieuwe testament is reg en goed, nou vat ek jou net weer vandag terug, terug Na die oud-testament terug, na genus is toe, terug na die skipping, terug na die paradies. Kom ons praat om aan die van die tuin van Eden nie, kom spraak soma net van die paradies. Daar het alles verkeerd geloop in die geskiedenis van die mens, maar nou moet ons die mens net mooi kyk, kyk wat het God gedoen uit die stof van die aarde, het hy vir Adam geformeer. En terwijl hy bezig is om hom soos een kleipop aan mekaar te sit, alles mooi, nekjes, mense, mense moet net dink en hoe fijn God alles gemaakt. Klink nou soma net, jy weet wat ons nou daar by een plek waar jy klei het in die skool soos en die skool het die mens moos toe is op A denk ek was, ek miskien dalk ook so B ek kan nie om meer dit, maar ja, onthou nie klei gekry om jy te speel en dan moes jy nou mannetjes vorm en wat ook al ek kan dit ook nou nie rechtig mee onthou, wat het ons nou gevorm nie, maar dis hoe God het gedoen het hy die mens gevorm hier, en die stof van die aarde al die wonders van een mens, en as jy nou een medische dokter daarover sal raadpleeg om te vraag, vra, iemand wat die anatomie van die mens nou baie goed ken, jy sê dit is gefasioneerd, want elke systeem in die lichaam moet een mens apart hou, soos bijvoorbeeld die skelet, daar sal in sy kantoor of in sy spreekamer uwers telk een skelet wees, wat hang, wat al die beentjies van die mens, van sy kop tot by sy toene, al die bene, alles, so as daar iets met jou verkeerd is, met jou beenstelsel, kan hy vir die ding daar wees, en vir jy sê, sien jy nou dat, dis nou wat daar ergens by jou verkeerd gegaan het, is daar op die specifieke plek. Maar dis maar net een van die systeeme. En mens sy ook een brengie kon gee, van die senewees van die brein dwars dier die hele lichaam, hoe al die senewees hart loop. Jy sê ook die bloedvatstelsel die hart en al die aarde en slag aarde. Dan sê al die spiere van die mens so kon, op een bladzij wees, en kan al die goed so super poen neer, en jy met deerskynende bladseie, wat jy so van mekaar af kan lig, dat jy die hele lichaam sal kan sien, en dit so laagie vir laagie vir laagie kan afhaal, as het ware, so dat jy kan sien waar pas al hy die goed nou in. Mensen, dis precies eindelijk, hoe God maar met prenties werk met ons. En anders raak alles te ingewikkeld. Je kan nie sê waar pas al die goed in he. Al die verskillende thema's en dinge in die skrif. Nou ek wil graag die buiteleine vir jou so op mekaar neersit. Die eerste paradies en die laaste paradies. Paradise lost en paradise regained. Met die eerste Adam wat ek en jy nou ken as Adam en sy vrou Eva. En voor Eva nou daar was, het God nou hierdie Adam aan die slaap gemaakt, heel waarschijnlijk soos een mens iemand narkoosig geef. Want wat God gedoen het, is rechtig, was een operatie. Want hy het een van sy ribbebeene geneem. Nou daarvoor moet die mens moest nou operasie doen. Maar God kan dit doen op een boonnatuurlijke manier. Maar hy het ook in die slaap gemaakt, soos wat die mens, en dit maak al sin. Hoe kom soeie nou nou in die slaap gemaakt het? Wel is maar net soos wat die mens dit nou vandag so doen. As jy nou ribbebeen van iemand wil verweider, dan sy jy dit nou maar so moet doen om die persoon narkoese te gee dat hy slaap, en dan snij die oop en die haal het uit. Nou, dit is wat God gedoen het, en dit beteken dat God het die DNA gebruik van Adam, en vir hom een vrou gevorm daaruit. Nou, mense, as God dit nou gedoen het, dan is dit een vaste preenkie, dit is iets wat jy nooit moet vergeet nie, want die alles gaan nou in vervulling in die laaste Adam, alles, die hele ganse skrif, gaan in hom in vervulling, en nou het ons al reeds begin sien, hoe dat Paulus in sy eklesiologie in sy leer oor die kerk, hoe hy die kerk verstaan het hoe hy dit met die lichaam van Christus vergelijk jy sal het weet dat ons deel is van die lichaam dat die ene is die voet, die oog, die oor nees en so meer, ons allemaal funksies binnen in die lichaam so in die plaaslike gemeente elke plaaslike gemeente Werk soos hierdie rissiese poppies wat die mens krijg. Want as jy die een oopmaak, dan haal jy die volgende een uit binnenkant, allemaal like precies die jy kan dit net so oopmaak en oop, en afhangene van die kunstigheid, en die preciesie waarmee dit in mekaar gesit is, daar jylle klomp van hierdie poppies, tot by die heel fijn kleinste eneke. Net so werk die kerk ook maar, al die verschillende, gemeentes vorm net weer een lichaam en ons bly altyd die lichaam van Christus, waarvan Jezus die hoof is. Zo so al die kerke doos dier al die eeuwe op enige plek op aarde vorm maar die lichaam van Christus as die laaste Adam. Nou as jy dit kan aanvaar, oomlik jy dit kan aanvaar, en jy sien dit, dat ons is deel van die lichaam van Christus, en Christus kan sien as die laaste Adam, dan moet het Mos by jou na vore kom, dit is net absoluut logisch, dat die bruiktes uit die lichaam gevorm gaan word. Die hele lichaam is nie gebruik nie. God het nie die hele lichaam van Aram gebruik nie. Hy het net daar een ribbebeen uitgehaal. Dit wil sê die DNA. Daarom sal ons baat vind daarby dat ons net eers hierdie die die prentjie in ons denken vasthou, dat die kerk is rechtig die lichaam van Christus as die laaste Adam. Een mens kan nie eindelijk deel word van die lichaam van Christus, as jy nie deel is van die lokale gemeente nie. Wat in die zaak waar het is nie? Ergens omhoog, Alles is dit dan nou ook een elektronise gemeente, maar iwers moet jy ergens inskakel. Jy moet geleer word, want dit is soos die, die lichaam, word gevoed. Al die opdrachte en goedkom van die brein, en dit is van Jezus, wat, wat die hoofd is van die lichaam. Maar dit gaan na dwarsdeur, net soos Paulus dit in Romeine 10 verduidelik, dat daar iemand moet wees wat die mond is wat moet praat, en wat die woord van God moet verkondig so dat die hele lichaam kan funksioneer, goedsaamgestel en georden. Reg, ek hoop jy het nou die preenkie, en jy het vrede gemaakt in jou denken, daarmee, want mens kan nie rechtig enigszins verder gaan, as jy dit nie mooi verstaan, he. Mens moet het begrijp. As niewe wijn, dan, as die jy dit nie nou tevore gewet het nie, en jy wil dit nou weet, dan is dit eindelijk nieuwe wijn, dan wat nou in een nieuwe wijnzak gegooi word, so dat jy niet kan dink binnen in hierdie groot paradigma, want ek ga nou nou verder, wat daar was nie, maar nie die arme en die eva nie, daar was mys een plek ook, daar was mys nou die tuin van Eden, of die paradies, waarover ek, dan ook weer my eie, gedagtes met jy sal deel tis tyd, luister ons hier na Bobby van Jaarsveld wat praat oor die mire van Jericho wat moet val nou in die sekere sin <laughs> as een mens weerstand in jou het ten opzichte van nieuwe gedagtes dan moet daar die mire ook maar val anders gaan dit nou nie werk nie hoor I wanna let you know I wanna be in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 to walk around walk around just one more time if that is what it would take to is ingeskakeld by net, radio is ah, luister hier na Dr. Tini Eilis, hier by ons program Israel van die Bijbel nou as jy nou vrede gemaakt het met die eerste Adam en Eva en dan die laatste Adam en Eva, die laatste Eva al lees ek nou vir jou in openbaring hoofstuk 19 luister nou mooi, laat ons bly wees, en ons verheug, en aan hom die heerlijkheid gee, want die bruilof van die lam het gekom, en sy vrou het haar gereed gemaakt. Ja, so kom ons sê jy aanvaar, dat jy deel wil of gaan wees van die bruid van die lam wie is die lam, die lam van God, wie is dit Jezus, wie is hy onder andere die laaste Adam so kom ons kyk hier hier gaan een bruilof wees die bruilof van die lam het gekom en die bybel sê laat ons blij wees en ons verheeg aan en aan om die eerlijkheid gee. Ek gaan jy nou nog ook een bykie lastig val hier met eerlijkheid gee. Laat ons bly wees. Mense om deel te kan wees van die bruid van die Heere Jezus beteken, onder andere, dat ek en jy dan, as ons nou deel is van die bruid, tot in alle eeuwigheid die tweede helfte van Jezus Christus, die Seen van God, gaan wees. En jou daar die eerste Adam, toe hy eef was sien, die sê hy, Jy is vlees van my vlees, been van my gebeente. Nou daar is nie ander manier om het te interpreteer as om te sê, Jy is my DNA nie. Anders ken ons nie sê, so iemand is jou vlees nie, en jou gebeente nie. Nou, gaan ons dit nou recht kry? Want hier staan baie duidelik, sy vrou het haar gereed gemaakt. Nou, ek kan vir jou ander gedeelte ook lees, wat hiermee verband hou, waar dit gaan oor die 10 maagde, en wat ook gereed wou wees vir die bruilof, waarvan daar vijf wijse maagde was wat gereed was, en vijf dwase wat nie gereed was nie. En hy sê die woord gereed. Gereed. Sommige mense van die kerk gaan gereed wees, en ander gaan nie gereed wees nie. Nou, hoe gaan hy gereed wees? Hier staan, sy vrou het haar gereed gemaakt. Het was hier, daar was minstens die begeerte om gereed te wees. En God weet het. Hy weet alles. Hy weet van jou haare op jou kop en hy weet van jou gedagtes en hy weet voor jy een gedagte geformuleer het, weet hy al daarvan. Voor jy nog weet, dan weet hy al. hy het gereed gemaakt en aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blank fijn linne. Nou daar die woordkie wil ek net vir jou vraag, onderstreept het, highlight het, maak iets, blank fijn linne. Blank, blank, jy weet mys wat is blank. Jy weet wat so goed is blankers. Nie waar nie. Jy weet, is iets een blank materiaalheid, wat mense gewoonlik in die aand aantrek, dan geet my so half een glans af. Blank, blank. Net soos die selfde woord, Jezus wat op die berg van verheerliking van gedaante verander het, en die volgende oomlik het hy begin skutter en blank soos die son. Nou moet jy mooi luister na hierdie bybel wat met jou praat as dit nou vir jou interesseer om dier te wees van die bruid. Sy het daar gereed gemaakt en aan haar is gegee om bekleed te wees en dan sê die skrif wat is hierdie blinkkleren sê van die fijn linne is gelijk aan die rechtverdige dade van die heiliges. Verstaan jy en ek nou mooi? Dis wat ek en jy doen, wat gaan bepaal of jy blink linge gaan aanhe of nie. Dis gelijkgestel aan mekaar. Net soos Jacobus, sê geloof is gelijk aan werke, Hy sê, geloop sonder werke bestaan eindelijk nie, daar is nie so iets nie. Hy sê, as jy nie werke het, jy kan jy nie gereed word nie. Dis wat hy eindelijk sê. Wan die twee is gelijke mekaar. Hy. Jy kan sê, jy geloof, dan doen nie niks nie. Beteken eindelijk maar net, jy is een ongeloofige. So blink, fijn, linne, is nie net die dade nie. Jy mens moet Mooi voorzichtig wees, dis hoe ek studenten leer, om die skrif te interpreteer, in die drie verskillende stappe, eerstens, moet jy kyk, to observe, jy moet, kyk na daar die skrifgedeelte, vanuit verskillende kante, en door verskillende apparaat, wat jy gebruik, wat in Engels praat ons van tools, wat jy moet aanwend, to observe, dan moet jy dit interpreteer, interpret, en dan moet dit geapply word, dan moet jy dit implementeer, soos in een preek, of in een bybelstudie, of in een berading sessie ook al. Mens moet dis fijn kyk nie elke woord, en dan moet ek hulle nou dwing, om vir my elke woord, uit die Griekse tekst, eers, te gaan vertaal, en vir my sê, wat betekend dit? Want die vertalers van die Griekse tekst, het sommige woorde net doodgewoon uitgelaat. Ons wil weet wat in die tekst staan, ons wil daar in die tekst kyk wat staan, wat het God gesê. Goed, nou kyk ons kyk vannig hier weer, die fijnlinne is die rechtverdige dade, die rechtverdige dade, rechtverdige dade, van die heiliges. Dis hoe ek en jy gereed gaan wees. Nes Paulus gesê het, in Thessalonicense, by die verskynding van die Heere Jezus moet ons gees en siel en lichaam onberispelik bevind word. Nou dit Alles is nie onderstel om jou die vrees op die lijf te jaag nie. Nee, want God werk in ons. Hy doen hier die dinge wat hier staan. God werk dit in ons. Volgens Philippense, Paulus dit verduidelik. Wat doen God? Hy werk in ons om te wil. Sien jy, om gereed te wees. Dis God wil dit in jou werk. Jy wil gereed wees, omdat God dit so in jou werk. Sowel as om te werk na sy welba, so God een welbehaar in jou het, so dat jy die heerlijkheid aan hom kan bring. Nou ek hoop, dat jy al hoe meer in ekstase jouself bevind. Want mense, Paulus was in ekstase, toe God om vir een oomblik, ons weet nie vir hoelang nie, in die paradies ingerik het, vir die oomblik, om alles te sien, hy was in ekstase, dis wat jy die heel gaan ondervind, jy gaan die heel tyd, hy eeuwige ekstase, in Godse teenwoordigheid bevind, as die bruid, van die Heere Jezus, gaan jy hier die super ekstase, as ek daar woord kan gebruik, tot in alle eeuwigheid ondervind, terwyl daar een ander kant is, van mense wat rouw, soos wat Daniel dit beskryf, verewig afgryslik. Nou, hoekom sal een mens nie hierin beleen hee? Hoekom? Dit is een tergende vraag. Hoekom, hoekom, hoekom? Hoekom, hoekom sal een mens nie alles wat jy het hierin beleen hee? En al wat die eilers op die oorlog vir jou vraag is bele net een uur per dag hierin en kyk of jy nie na een maand of twee in ekstase gaan wees oor alles wat jy geleer het van hierdie nieuwe wijn, nieuwe wijn wijn is veronderstel om jou gelukkig te maak Godse wijn so sê die skrif, maak mense hart blij, gelukkig opgewonde, op pad na ekstase. Dis wanneer ek uitsien, dis vir my, iets om in te bele. Weet jy, wat sê Paulus? Hy sê, ek kastei my lichaam, ek kastei om, en ek maak om diensbaar. Terwille van, die eeuwige einddoel, kastei ek hier die lichaam, en sê, jy weet mys wat betekent om te kastei? Ek kastei my lichaam, en ek maak om diensbaar dit is amper maar in een bykie van een vergelyking, sê nou maar jy moet begin oefen, omdat jy aan die comrades wil deelneem en jy wil daar die laurierkraans, of wat jy, gaan ons nou nie mee, laurierkraans, is niets anders, maar net nou bybelse terme te gebruik, dan moet die mens jyself disiplineer, dit is een geweldige disipline, jy so moet begin stap, en hulle van nigger stap en hy en kry wat jy kan stap, dat jy dit kan afmeet en sien hoe ver jy nou stap het, dat jy bykie kan dat daar progressie kan wees dat daar ontwikkeling kan kom en hulle van nigger moet stap, want dit is een wetloop waaraan ons bezig is om deel te neem en jy gaan jou lichaam moet kastei maar we uit die ondervinding daarvan, omdat ek nou al baie, baie jare gedraf het, gejog het, as ek nou soms so een Engelse woorde hak in, ingooi, weet ek hoe aangenaam lekker dit is, weet jy, dit was so my later so, so lekker, soos dit nou alweer vir my begin raak, dat die uitsien daarna, dat het Het is rechtig asof jou lichaam een bepaalde stof afsky wat jou lekker laat voel, as ek die woord kan gebruik. Lekker is ook maar nou nie een lekker woord altyd nie. <laughs> nou ek weet nou nie, my gebruik kan een beter woord. Ja, aangename gevoel. en nou, mense, as een mens net jou oog hou op die doel, Waarin is ons nou op pad Om tot in alle eeuwigheid te skitter Soos die sterre verewig en altoos Tegen oor die eeuwige afgryslikheid Dan is dit ons die moeite werd Mense, dit moet ons die moeite werd wees Maar mens moet glo En jy moet al daarin begin lewe Mens kan, want dit is nie doodgewoon so Een mens kan in dit waar jy in op pad is begin lewe. Dis is een Amerische student, wat begin om nou maar net met boeken te sit, en begin dink in termen van, sê nou maar net, een operasie as die persoon as juror geword, en al die pasjie daar sien, en homself moet een skelpel sien, al het hy nou maar nog net prentjes in goed daarvan, begin hy homself al in te lewe, so dat wanneer hy nou die dag met kadavers begin werk, dan is hy nou alweer een enkie nader. En as die kadaverstadium voorbij gaan en jy nou moet werklike mense begin werk, dan weet hy die stoot, en ek het al ankel myself hierin geleef, nou is het net een realiteit, nou gaan dit oor in anskouwe. En dit is precies hoe dit gaan wees, hoe dit hier werk oor die eeuwigheid. Die Bible leer ons ook al, hy sê bedinkt die dinge wat daar boe, en jylle is vreemdelinge jyzo. Jou burgerskap is eindelijk nie, en jou burgerskap is in die hemel. Jy moet al meer daar aan begin dink as die wereld. So mens moet jy hier positioneer, so manier, dat jou oog gerig is op die einde, Dat dit jy nie skielik oorval nie, want die skrif sê dit, het is nie doodgewoon so, die einde gaan sommige mense skielik oorval, soos barensnood, een zwanger vrou oorval. En die skrif sê uitdrukkelijk, sommige mense wat daar gaan staan in die tou om by die oordeel uit te kom, om jou beur te hee, gaan mense uit vrees begin sê, berge val op ons, jevels bedek ons, nou mense, hoe kom sê hulle mense nou so, doas wees, om te wacht tot wanneer alles te laat is, dis ons nou nie, wees nie, kom ons wees wees, kom ons wees die weise maagde, en kom ons bele, hierin om gereed te wees, want ons, gaan stikkie vir stikkie vir stikkie vir stikkie stap saam met jou stap, ek gaan saam met jou hierdie pad loop, net soos mense wat in die komreis wil deelneem, word deel van die span, en hulle oefen saam hulle oefen saam hieraan, hulle motiveer mekaar, vryf mekaar so bene, wanneer die bene lam word en die kite seer is, en so meer, en so meer en so meer en daarmee groet ek jou vir vanavond totdat ons mekaar weer sien, dv, morgen, onthou, morgen is het nou donderdag, as het net een uur later, bybelse meditatie, en na nou my groet ek jou hiervan uit eier, en nie, shalom. As jy wonder hoe ek voel, want ek sê dit nie genoeg nie, soms sê een man te veel, maar nie wat hy bedoel nie,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 dan nie ek sien maar agteraan wat my nie sal laat gaan nie dan kyk ek weer na jou.